Ármas könyvelés. Irodalmi podcast péntekente. Na Jó van, kezdjünk, kezdjünk. Hányas? 13 Tizenhármas. Ádám, konferált föl, kérlek. Bárha úgyis én adtam ezt a remek címet, sziasztok, üdvözlök mindenkit a Hármas as és fekete macska kiborult sok keresztút című adásában. Ez a 13. próbáltam annyi bajos tudját összeszedni, amennyit így emberileg lehetséges, és bele be egy sorba. Amíg van ötletek, akkor most mondjátok. He, biztos, hogy lesz valami műszaki hiba ebből adódóan. Vagy ezzel megakadályoztuk. nem hmm, majd meglátjuk. Vágjunk bele a hírekbe. És Ádám, továbbra is nád a mikrofon. Igen, ja igen, igen, igen, tudom, miről akartam mesélni, nem is annyira hír egyébként, azért a érzékem kicsit siet, hogy besusztáltam az adás elejére, de a Miskolci Herman Otto Gimnáziumban, ahol egyébként édesanyám tanít, szia anyaintegetek, tan, megy Leiner Laura, akit nem tudom, ismerteke. ismertek-e. Nem. Nem. nem. Akkor elmondom, hogy az ötödik kötetén jár, ha minden igaz, és én magyar ifjúsági író, egy Szent Johanna Gimi nevű. Jaj, jaj, hát nekem itt, itt a feleségem meg a lányom ilyen szórrendben nagy rajongók. Na, akkor csak tudod. Aha. És én is Engem most döbbentem erre rá, hogy, hogy ez így van. Tehát ezt egy, egy ilyen gyerek írja, vagy hogy van ez? Gyereknek nem nevezném 25 éves csaj. Uh -huh. és, és nagyon ügyes. Van egy nagyon borzasztó honlapja szegénynek, ilyen flashes, es de ott van Twitteren, ott van Facebookon, beszélget a rajongókkal, és... Ja, tehát akkor nem mind diák megy ebbe a gimnáziumban, nálam mit volt a tiszkónek? Én is, én is ezt tippem. Bocsánat, nem, hanem íróként megy, Aha. mert hogy a, a gimis történetben van valahol olvasókör, és akkor ezt ti a gyerekkel átvették, hogy ha ott van olvasókör, akkor nekik is kell. És ezt az írónő ezt így pörgeti is, és a valamilyen iskolák közti verseny szavazzál, lájkoljál, csinálj háttérképet, csinálj orrendet típusú versenyben. Ö, azt mondta, hogy az első x darab giméhez el is megy dedikálni, meg vissza egy teljes sort. És így megy be a Lehet, hogy akkor itt tudom már értelmezni, ez lányom egyszer valami ilyesmit kommentelt ott a Facebookon, akkor már megvan az összefüggés. Hát van a szóltában a végig a neki is. Jajja. Ja. Lépjünk tovább. Mesélj nekünk erről a Sandman Slim dologról. Azt pedig ma meg egy szót nem olvastam még belőle, de reggel ott volt a kinderőm, mert előrendeltem. Egy Richard Cadry nevű egyébként fotós figurának a, a városi fantazi regényének jelent most a harmadik kötete. Én a... közben így megnéztem is e, e, valami butcher. Mi volt a könyve? Valamit olvastam, elkezdtem olvasni tőle, de az valahogy így kimaradt a befejezés. Volt egy Butcher bird és azt nem azaz, olvastam azaz, egyébként. Azaz, azt kezdtem el. Én, én még tavaly vettem meg a Sandman mert mert nagyon akciós volt, és nagyon ajánlott egy barátom. És, és hát viszonyatosan elkapott. A pokolból visszamászik ilyen Spawn jelleggel egy egy figura, akit ott lent mindenki kapcsolatnak használhat egy darabig, és semmiatt egészen sok immunitást szedett fel, mindenféle verés, meg felgyújtás, meg ilyenek ellen. Szóval ezek szerint ez a Szent Mennév, az nem egy ilyen védett... Védjegy? Vagy hogy van? anno volt a Novolta Neil game a képregénye, meg minden. Uh -huh. Az valamilyen varázslény, tehát mint, mint ahogy szerintem a varázslót sem egészen lehet levédeni. Aha. Úgyhogy itt el is vitte ezt a nevet, a Jóisten tudja miért, végig nem értettem meg azt, hogy miért kell ezt adni a hősnek valami starknak hívják polgárleg egyébként, de így a, az ilyen mágus ellenfelei. És ilyen jó nagy verekedések vannak benne, meg, meg nagyon árnyalt, pokol, meg, meg mennykép. Az a, az a posztmondani játék azért megvan benne, hogy, hogy nincsenek jó fiúk. És ezt szintetesen élveztem az első két köteteken keresztül, és várhatóan ez lesz majd a következő hétnek is a téma, hogy én este itt ülök, főzök magamnak. Tehát keresek egy kockás pokrócot, és nézem, ahogy verik az angyalokat. Aha. Ez a városi fantasy dolog egyébként most így, hogy olvastam ezt a hírt tőled, és, és utána néztem, hogy ez a butcher és az, pont így így rádöbbentem, hogy tulajdonképpen ez egy olyan, olyan ö, dolog, amit én nem is értek, szóval ezt a könyvet is így nehezen tudtam elkezdeni, meg értelmezni, hogy hogy is van ez az a modern környezetben, ilyen mindenféle varázslények, és rájöttem, hogy én ezt, ezt még nem, nem szerettem meg Úgyhogy majd lehet, hogy elindulok más irányba, amit ajánlották korábban, és azzal kezdem ezt a műfajt. Vagy lehet, hogy érdemes lenne a, a Neil Gaming-nek sosemhogy Azt olvastam Ami... már. az nagyon jó. Ilyen, igen. Csak ott, ott még el van különítve azért a két szinten erősen. Igen, igen. Még át kell esnem az a másik világba. <gül> Na, no, de messi az euról. Igen, a következő hír az meglepő módon magyar forrásban, itt a hvsv.hu oldalról. És az a téma, hogy az EU most elkezdett akkor akciózni, hogy, hogy elkezdjék szabályozni ezt az e-book dolgot, tehát onnantól kezdve, hogy akkor a formátumok mik legyenek, meg hogyan lehessen adózni, meg hogyan lehet mindenféle ilyen árakat fixálni ebbe a témába, és szerintem ez, ez mindig egy ilyen félelmetes dolog, mikor, mikor a, az EU beindul bármiféle irányba. De legalább lassan csinálják Így szerintem. van, tehát nem kell nagyon félni, hogy hirtelen, hirtelen valami változás történik emiatt, de így kíváncsi leszek, hogy egyáltalán milyen irányba mennek el, hogy, hogy most akkor kitalálnak egy új szabványt. Talán emlékeztek, hogy így a dokumentum formátumokkal volt sok kínlódás, hogy, hogy az EU akkor most milyen dokumentumformátumot standardizál, meg ilyenek és ebből nem szokott jó dolog kisülni alapvetően, de még, még jó is lehet abból a szempontból, hogy ha véletlen valahogy valami lobbisták ilyen nyílt formátumokat ö, eladnak az, az EU politikusainak, és akkor még, még valami jó is jöhet belőle. Időnként azért értek el dolgokat. Én úgy emlékszem, hogy amikor volt ez a nagy ilyen, belerakják -e az internet-explorát, vagy ne, ne rakják-e bele, akkor mellékesen elérte az EU azt, hogy valami nem is tudom már API hozzáféréseket, vagy, vagy developer dokumentációt megkaptak cégek. Tehát, hogy ott voltak olyan melléges célok, amik sokkal jobban hangzottak, mint az Internet Explorer, csak még annyira sem lehetett írnek eladni őket. Aha, de mondjuk annak a konkrét témának az lett a végeredmény, hogy kiadtak egy ilyen Windows, nem tudom, az még az XP-s időkben, volt Windows XP-N, vagy valami ilyesmi, hogy No Explorer, és az soha senki nem vásárolta meg. Tehát így igen, és frissítés. Pörögtek, pörögtek a gyárak fölöslegesen. Igen, és frissítésben a mai napig lejön egyébként frissítés, tehát új gép ez a böngésző választó Aha. És akkor felrakod három böngészőt, amit használsz egyébként naponta. Aha. És vissza a mikrofon neked. Mert hogy azt mondtam, hogy ja igen, a National Book Award nevezetű ö, díj kiosztásába került egy aprócska homokszám a gépezetbe. hallották az egyik könyvnek a címét, ugye kénytelenek voltak utólag lemenni a hatos shortlistből egy darab címet, mert nem a Shine nevű könyv, hanem a Chime nevű könyv Ó! Oh. Oh. Hát ezt is emberek csinálják. Igen, igen, igen, igen. De mindig tudja, hajjuk egyébként az ilyen amerikai bemutatnak ö, most megnevezett, meg nem nevezett cégek új telefonokat, és akkor mindig kitérnek arra, hogy mennyivel sokkal jobb most a hívás minőségben, mennyivel kevesebb Aha. és teljesen ez az egész helyzet. Egyébként az ameriak, amerikaiaknál nagy divat, ez a spelling bee dolog, hogy ilyen gyerekeknek olyan verseny, ahol, ahol arról van szó, hogy adott szót ki tud jobban, <haz> meg gyorsabban, meg pontosan lebetűzni, de úgy látszik, hogy, hogy ez egy másik, másik közösség, és nem az, aki, aki diktál elmondhaták volna a NATO-kód abc is egyébként. úgy ja, ja, ja. <gül> nem annyira járt rosszul egyébként ez a szerző, azt hiszem, hogy kapott egy kis visszhang volt. Hány Szóval azt hiszem, hogy nem járt annyira rosszul ez a szerző, mert kapott valami 5000 dollárt, ilyen fájdalomdíjként, hogy egy pár napig esélyesnek gondolta magát. Egyébként bármi hír az, az mindenképp jó marketing, azt tudjuk, és erre majd vissza fogunk térni a könyv ajánlatoknál is. Igen, végre hozzászólhatok a geek blokhoz is. Megint a kékarisnyakört erősítem, hogy az én cikkem arról szól, hogy ez volt a Fiction kajtana cikk, hogy éjfélkor robban a Haruki bomba. Ugye Murakami Harukiról van szó. Szerintem ti is olvastatok tőle már. Bizony. Oké. Valójában nem. Ójaj, ójaj. És... Szerintem valamilyen dövid kis novellát én is küldtem még így a... Listát. Igen, a Macskák Városa, vagy a Ketztán, vagy valami ilyesmi, ami szintén nagy felhajtás volt körülötte. Én nagyon kedvelem őt, mert annak idején egy ilyen fél-fentezi, fél, ugye a világvégés, a keményre fő csodország című könyv az elég korán kijött tőle, és, és valaki ajánlata nekem, mint valamiféle fentezi szerűséget, vagy ilyen science fiction-t, és az, ez iszonyatosan megragadott. Az volt az első könyv, ami kijött tőle. ez, ami keményre főtt, ez, ez ugye a hátbajd elég nyomén lett lefordítva magyarra, és utána meg így felkapta, nem is tudom, mely kiadó folyamatosan tolja ki a harugi könyveket, és, és idehaza is már elég nagy ezért, hájpja van az öregnek, és már próbálták őt is egy mindenféle Nobel-díjnál szóba hozni, de akkor meg összecsaptak a, a hívők, a nem hívőkkel, hogy ez voltak éppen egy ponyva, csak ér az öreg, nem is öreg. Uh -huh. Szóval azért szeretjük mi, mert van ez a futós könyve is. Igen, én mindig csak hallottam, amikor beszéltél arról a könyvről, amiről beszél. Aha. De, igen, mert ő elég sokat fut, tehát hosszú távfutó ilyen hobbista módon. De én nagyon kedvelem ezt a, ezt a, ezt a kicsit japán, kicsit európai ö, misztikus világot, amit mindig kialakít, hol kevésbé, hol durván misztikus. És én mondjuk be is szerzem a könyveit, de ez, hogy, hogy, hogy most azért kinyitnak hajnali egykor, vagyis hát éjfél után, és sorok állnak, tehát ez számomra egy csodálatos dolog, hogy ennyire, ennyire felfutott ez a, ez a fickó. És itthon is állnak, érte? Sorok? Vagy ott még azért nem járunk? Én nem is tudom, én... Én, én, én nem állnék be, már csak azért is, mert, most, mert nem állnék be egyáltalán egy sorba. Ez pedig nagyon jó közösségi élmény, nem is tudom, milyen videójáték, lóncskor álltam be sorba, és igaz, hogy, hogy az csak így virtuálisan volt, vagy szóval külön vonultunk a szomszédos kocsmába, is, és onnan lelkesedtünk, de lehetett ilyen számot kapni, és akkor átvenni éjfélkor a terméket, tehát ez egy ilyen hangulatos dolog. Ha, de Magyarországon ennek nincsen akkora kultúra. Talán a talán a Harry Potter volt ilyen, ami, ami éjfélkor nyitottak, és akkor próbált a különböző csatornák felvételt is készíteni az örjöngő 30-40 emberről, vagy nem is tudom. De, de... Most én egyszer elmentem egy játéknak az ilyen éjfél éve ez a Starcraft 2 volt, amit ha? itt Pesten nem tudom, én 6 7 boltban lehetett kapni. Hát furcsa volt, baromi sokan vártak le. ez tény és való. Majd a speakernek a vissza visszaszámolták az utolsó 10 másodpercet, majd az első ember meginterjúolt egy ember kamerával, majd hazaszaladt játszani. Hmm. Következő, következő hír. Jó, menjünk tovább, ez, egy, ez csak éppen ott futottam bele, mert pályázatokat szoktam elcsákkolgatni, egy olyan pályázatban, amit őszintén szóval egy új oldalt fedeztem fel, egy új irodalmi klub, a tanítványi lánc alatt, de nem merültem el benne minden esetre az alcím, a irodalom, kultúra, közélet, most spiritualitás, és Hű. Igen, de maga a pályázat az azért érdekes, mert hogy a Hamvas Birának van egy széje, a Száz könyv, ami arról -e -e összeállított annak a hangvasbillanek a százkönyvek a listáját, hogy szerinte ebből így össze lehetne állítani a világirodalmat nagyjából, vagy a legfontosabb ilyen, ilyen csomó pontjait, amely, hogyha minden más megsem is leégne az alexandriai könyvtár. És, és, és, és ez a pályázat azt tartalmazott tehát gyakorlatilag, hogy ajánlani kell könyvet. Tehát nem ismertetőt kell írni, hanem azt kell megragadni, hogy, hogy miért ilyen ez a könyv, amit te találtál. Tehát miért érdemes ezt berakni? Miért érdemes olyan arra, hogy, hogy bekerüljön a száz könyv közé? A tekerem Én közben nem? a Hamas Beféle listát a 41. elemnél, Horáciusznál tartunk. Időrendben <gül> van? <gül> uh, nem, területenként. Aha. Aztán, aztán, aztán egyszer csak lett egy egy keresztény hagyomány, tehát valamennyi időrend azért van benne. Aha. Na, 54-nél már Dante. Haladunk. Ott átugrottunk ezer évet hirtelen. Egyébként ezt az elméletet én is elfogadtam, hogy bizonyos könyvek nem azért fontosak, mert olyan jól el lehet őket olvasni, mondjuk az Ulisszészt, hanem azért, mert uh, egy ember vagy kettő elolvassa, és aztán ez teríti a, a, a formákat, és Belőle, és aztán beszivárog mindenbe a filmtől kezdve, és voltak éppen az, közé, az életünk részévé válik, úgyhogy nem olvastuk, tehát én látok benne Rációt, hogy a Dantét, azt az isteni színjáték az legyen bennemet. Bár nem olvastam, de hát... Le... De azért ez egy nagy, nagy hazugság, azt érzed? É, nem. Nem nagy. Hát, nem, nem olvastam, de fontos könyvek. A... Erre külön polc van, nem? Igen, persze, oda vezetjük a vendégeket. Ott, az elején ott van a 100 méter jókai, és akkor alatta még hasonló ilyen kötési dolgok. Júj, nehogy megint belefussunk az értékes könyvbeszélgetésbe Gabival, jó, Jó, nem, nem, nem, nem, Isten, de nem akarok ilyesmit, csak egyszerűen az van, hogy a, a, tehát a Dante, van a Danténak ez a könyve, ezután a Dante pokláig terjedően úgy folyamatosan Tehát és szükséged van arra az információra, hogy volt ez a könyv, és, és rögtön már is egy, egy láncolat első, első láncszeme. Hát, srátok, egyébként a, a, nem vagyunk benne a, a száz könyvben. <laughs> Jó, de, van, van egy kettő olvasható is kívül. Következő hír, meg jól látom, ez a videojátékos Metro 2034, ez teljesen más dolog? Ö, ez a könyvről szól. Azt nem tudom, hogy melyik volt előbb a videojáték vagy a könyv, de gyanítom a könyvben az oroszoknál, mert okay. itt keleten szoktak azért ilyet csinálni. Aha. Hát a, van az a, a játék, ahol egy ilyen fehér, a sok nagyon verni, és különböző királyokat megbuktatni az is így kezdődött a Sapkowski-nak a regényével. Valami vaják, nem tudom mi a magyar vaják, címe. Az, az a rendkívül furcsa magyar címe van. Most volt a játéknak a másik része, és nagyon szégyenlem magam, de nem üteszem be a címe. A, nekem Na, mi... pedig az elsővel legalább mint egy 20-30 órát játszottam. Mi ez a Witcher? Igen, vagy... igen, igen, a Witcher. Aha. A vaják. A vaják, ez magyarul, Aha. Na és jön, jön ki ennek a videójátéka is lett orosz posztapokaliptikus scifi a második kötete magyarul, és mivel az elsőhöz készített az egyik rajongó, az egyik ilyen könyvkritikus, egyik blogger gyerek, gyerek idősebb, nem 15, legalább tével mindegy. Szóval készített hozzá ilyen nem hivatalos térképet, hogy mégis hogy néz ki ez a Moszkvai metró, ahol játszódik, meg hogy egy viszonylag bonyolult hálózat van ott, és a könyvnek bonyolódik azzal, hogy ezt különböző frakciók tartják az uralmuk alatt, és hová szabad menni, és hová nem. És most a második könyv megjelenés alkalmával megkereste a őt, hogy akkor megcsinálná ezt a térképet még egyszer a, arra a könyvre aktualizálva. És, és ez lesz a borítónak a belső oldala a könyvben, mindkét oldalon. És ahogy nézem, egészen szép lett. Tehát ez a modern metró térkép uh -huh. feloszló hatalmi szerint több. Ez alapján én le akarom majd olvasni egyszer csak a könyvet, mert a uh -huh. metróban játszódó Jenzi birodalmi összeütközések meg csoportok, az tök izgalmas lehet. Aha, nekem meg azért is izgalmas, mert én Moszkvában utaztam a metrón. Anno. Super! Váltsunk is a Kimit Olvasott témába. Ennyi volt a hírblokk. Ádámt kezdett-e, mert te kerültél valahogy előre a listába? Kezdjem én. Hát kezdem én akkor. Nick mamat azt olvastam, akinek most nem néztem utána, de ez a sokadik könyve, amit olvastam. Az a cím, hogy Move Underground, és egy egy kicsit rezonál arra a mostani trendre, hogy, hogy ilyen klasszikus regényeket azt írjunk meg hozzáadott dolgokkal, például tengelyszörnyekkel, meg hasonlókkal. Aha, ez tök jól át lehetett volna kötni a metrós hírről, a underground -ra. Most, hogy mondod, igen. Át is kötötted. Útól. <gül> nem vagy. Azzal a különbséggel egyébként, hogy, hogy mamat azt nem akar, nem akar annyira olcsó lenni, hogy fogja a rook az útont és és abba beleírja a Ktulu hanem írt egy, egy folytatáskönyvet. Valahol ott vagyunk, az, hogy kerül a kiszenintesen meggazdagozott az útonból, szenved egy kis kabinból, el van magának, van egy csaja, és, és meglátja azt, hogy, hogy a az felkelt, és ez így nem lesz túlzottan jó. Egyre elindul befelé a, a városokból, megkereső a régi haverokat a könyvből, és kiderül az, hogy hát a, a Ktulunak a beat generáció tud ellenállni, a sima, egyszerű emberek azok nagyon hamar áldozótául esnek, és ahogy haladunk a könyvbe, úgy esik egyre darabokra Amerika, tehát amikor korábban a, a normalitással szembe, szembesültek ezek az emberek, addig itt tulajdonképpen ők a normálisak, vagy ők a, az emberibbek, úgyhogy hogy isznek, drogoznak, látomásaik vannak, és szanaszét szakad körülöttük a társadalom, és nem kíváncsi vagyok, most így a 3-4 edénén járhatok, hogy végére sikről megállítanék túlút, vagy vagy a végére elpusztult ének amerikai logikus folytatása, ami logikus vége lenne ennek a Teljesen csak a nagyon távoli asszociációval, de eszembe jutott egy ilyen Stephen King novella, ami nem tudom már a címét, de arról szólt, ahol a, ahol a irodista fehér galléros világban vannak a csak koca dohányosok, akik néha lejárnak kint cigizni az iroda épület elé, és csak, nem a igazán súlyos dohányosok, és nem pedig azok, akik egyáltalán nem dohányoznak, hanem csak is ők ezek a kocák lesznek valamiért képesek arra, hogy meglássanak valami idegen invázióban emberi formát öltött lények, Valódi mi voltunk, és még én az ő feladatuk lesz az, hogy, hogy valahogy felhívják a figyelmet az emberiségnek a veszélyre. Ez is Szer műzik. szerencsétlenek. Hát egyelőre kerül, egyébként nem állnak túlzottan jól. És amit még mindenkit figyelmeztek, hogy ezt esetleg el akarná olvasni, az a múgy ingyen letölthető remek művet, hogy, hogy nem, nem túlzottan megbocsátó szöveg. Tehát vannak ezek a igazi, szép, bítemzedékes, tudatfolyam mondatok, egy pillanat alatt el lehet veszteni a fonalat benne. nagyon-nagyon kell vele birkózni, hogy megmaradjon a kontroll a kezedben. Uh -huh. Ez tök jó. É, én Igen. is van ilyen jellegű olvasmány élményem most a héten. Ez a... akkor Azt a könyvet veszem előre. Szóval beszéltünk talán pont az előző adáskor erről a, a másik Blade Runner című könyvről, ami itthon megjelent. Uh -huh. És mikor könyvesboltba jártam, így nem tudtam ellenállni neki, szóval nagyon jó működött ez a marketingfogás, hogy hú, befogják vonni ezt a könyvet, vagy valami ilyen sztori volt, nem? Az adás végén majd bemondom a Aha. <laughs> <laughs> és ezt egy Ellen Norse nevű író írta az első kétharmadát a könyvnek, amiért az egy önálló regény tulajdonképpen a Blade Runner címmel, és akkor van egy ilyen egyharmadnyi, ilyen film, novella, amit még ez a William S. Burroughs nevű író írt, és akkor nagyon jól át lehet kötni ebből a kibonthatatlan gondolatfolyamból amiről te itt beszéltél, hogy, hogy neki is sikerült egy ilyet összehozni a nem meglepő módon. Egyébként az első része, a fő regény, annak tényleg tett semmi köze az általunk ismert Blade Runner storyhoz hanem az a történet, hogy ez a cím tetszett meg annyira a film alkotóinak, hogy ezért megvették az összes jogot, ami ehhez a regényhez is, meg a film novellához is kapcsolódik, és hát természetesen úgy, ahogy van, eldobták magát a történetet, csak a cím maradt meg. Egyébként tényleg nagyon jó hangzik, nem? Tehát Tényleg idrán erig kimondod, és akkor az egy ilyen hangulatot azonnal sugároz magából. A Maga a könyv az borzalmas, tehát ez a Norse regény, ez valami elképesztően gyermeteg, olyan, mint ez a az én első Skifi könyvem című dolog. Utána néztem egyébként, már volt előtte könyv ennek a csávon, orvos volt, és ez is egy ilyen orvosi témájú dolog, és gyakorlatilag arra használja ezt a Skifi regényt, hogy, hogy így a a génszűréssel kapcsolatos, meg a, az amerikai egészségügyi ellátással kapcsolatos világképét azt így meg tudja fogalmazni, és oldalakon magyarázza, hogy mi történt a, a, a regény előtt, mik voltak azok a, az egészségügyi döntések, ami, amik ide elvezettek, és tényleg így nagy-nagy csábítás, hogy így átlapozza az ember. de azért elolvastam. És akkor van egy ilyen eléggé triviális történet, ez a, a, a kisdobos alapsztori, hogy, hogy van ez a Blade Runner fiú, aki, aki megmenti a, az országot valami hatalmas vírustól, így a saját egészsége, és kérdője, hogy vajon az élete árán is. és Kis nemecsek. Igen, igen. És nagyon-nagyon primitív, van benne ilyen szerelmiszár, kettő is biztosan biztosan biztos, ami, biztos, ami tényleg borzalmas. Én azt mondám, hogy ez egy ilyen jópofa, ilyen popkultúra dolog, hogy, hogy, hogy alakult a Blade Runner film, és akkor honnan jött a címe. És, és azért érdemes talán így megismerkedni ezzel, de szerintem inkább így a Wikipédia oldalt, ha elolvassa az ember, akkor teljesen így képbe lesz, és nem kell végigverekedni magad a regényen. A, a, a másik részennek ez a, tehát a William Burroughs, akit én személyesen a Naked Lunch regényből, uh -huh. meg filmből ismerek. Uh, hát tudjuk, hogy, hogy milyen életstílusa volt, meg milyen... Van, nem? Meghalt már. Na, úgy értve, hogy... hogy, hogy bocsánat, tehát, hogy ezt itt nem, nem fejezte be, hanem ő fejeződött be. Igen, igen. Ö, tehát nem tudom, hogy, hogy kapta ezt a felkérést, hogy ebből a regényből csináljon filmet, de szerintem valaki utána nagyon kurvanyázott, hogy, hogy ezt kapta cserébe. Tehát a... a a könyve, amit olvastam, a Naked Lunch, az egy tiszta, ilyen letisztult, egyszerű sztori ehhez képest. Így fogta ezt a Norse történetet, így pár karaktert meg ilyen szállat kiemelt belőle, és akkor a többi lapot gyakorlatilag ilyen drogos fantáziák töltik ki, hogy a jövőben, amikor ez játszódik, akkor milyen fajta drogokat fognak fogyasztani, annak mi a mellékhatása, hogyan terjed el és lesz népszerűvé a, a lepra, mint, mint nagyon jó módszer arra, hogy, hogy egy ilyen elkülönített ilyen paradicsomba élhessenek, ilyen egészségügyi ellátást kapva a, a függők. És hát a, a többi lappal meg ő is egy ilyen, egy ilyen ö, szerelmi szálat bevont, csak természetesen az már egy ilyen homoszexuális kapcsolat. És hát nagyon-nagyon sok oldalt tölt azzal, hogy ennek a részleteit is mit, ö, ismerteti. Tehát az sem volt feltétlen rendkívül érdekes számomra hogy valaki szituációt teremtett legalábbis ő magának, mert kapott igen, egy igen. csomó pénzt. Biztos benne, hogy, hogy kapott érte pénzt, és biztos ők benne, hogy, hogy ebben van egy ilyen fricska is, hogy na tessék, akkor itt van a forgatókönyv alapja, és akkor ő is tudja meg a, a, a megbízó is, hogy hát ez, ez csak egy ilyen szivatás. Az a furcsa, hogy őt kérték fel, pedig, hogy utána néztem, de ekkor már nem annyira futott az öreg. Aha. Illetve, hogy ez a, ez a Blade Runner nagyobból egy ilyen négy-öt évvel érkeztett korábban mint, mint kellett volna. Aha. Nem sokkal később meg Robin Cook megírja mondjuk a kómát, és akkor utána ezt a témát kívánál lehetne adni egy új kis orvosregénynek vagy orvostrillernek. Lehet, hogy jobban megélne. Hát igen, William Burroughs meg belerakott, tehát gyakran szerepel az a kifejezés, hogy síkosítótól csillogó meret pénisz, meg ilyen. <gül> tehát ez nem, nem olyan jól segít. lehet ilyen commerce <gül> filmben Alkalmazni ezeket a dolgokat. Hozzátenném, hogy ettől függetlenül, hogy guztustalanan meg látszik, hogy, hogy, hogy már az elme állapot sincs teljesen rendben, hogy, hogy még mindig szórakoztatóbb, mint az eredeti amatőr történet. De még emellett sem javasolnám a megvásárlását. Tehát így érdemes talán belelapozni, hogy na hát ilyen is van, meg ilyennél is adtak pénzt, meg kiadtak, de. Tehát tényleg inkább így popkultúra, érdekesség és wikipédiát olvassuk. Ha, akkor te missziót teljesítettél, lesz, hogy elolvastad a nekünk és kedves hallgatóinknak. Így van, így van. Köszönöm. És jó egy, az egyébként... a nem szeretünk. <laughs> igen, igen. Hmm, akkor most így nem tudom elajándékozni a saját példányon, most elszúrtad. Biztosan ja, olyan, ja, de igazán Olyan, akin nincsen számítógépe, és nem szereted. Jó, nem, vagy ez egy, egyfajta sejem zsinóra, ilyen túl vagy Szóval nem is ezért értem be egyébként a, a rendes könyvesboltba, papírkönyvér, hanem a Moldova Győrnek jelent meg egy új kötete, illetve egy sorozatnak az első eh, része. Az a cím, hogy keserű pohár a sorozatnak és ennek az adott könyvnek az a cím, hogy bortenger. És hát nyilván tehát ismervén Moldovát, meg a jelenlegi világnézetét, meg a hozzáállását a jelenlegi politikai helyzethez, meg, meg a címet összemolva, tehát lehet tudni, hogy nem egy ilyen rózsásképet fest a, a, a borkultúráról, itthon, meg a bor készítéséről, meg a szőlő termesztésről, meg ilyesmiről gyakorlatilag így a, a régiókat bejárja és, és ott beszélget nagyon kiszolgáltatott és nagyon rossz helyzetbe levő bortermelőkkel moldova és közben politikai állásfoglalást is tesz akár kéretlenül is érdekes hogy, hogy visszatér a Hanvas Béla, akiről beszéltetek? igen, igen, igen tehát ez van ez a szinkronicitás ez magyarul is így van ez a szó Az negyek hogy az egyetlen ilyen pozitív dolog, amit így olvasni ebben a könyvben, hogy minden fejezet egy, egy hanvas Béla idézettel kezdődik. Neki volt ez a bor filozófiája. Bor filozófiája, és, és nagyon kis ilyen pozitív képet tud festeni a bor világáról, meg a borfogyasztásról, meg a különböző borokról, és Moldova pedig akkor elviszi a teljesen másik irányba. Egyébként az az alap hozzáállása a borokhoz neki, hogy ő nem ért hozzá, és nem is akar érteni hozzá, és különben is nevetséges azt mondja, hogy a, a borról beszélni, ugye én borkóstolás esetén, mikor mondják, hogy ilyen olyan felhangja van, meg gyümölcsös, meg mit tudom én, hogy a borról beszélni az olyan, mint építészetről táncolni. Szóval azért vannak benne ilyen jó kis moldovás, dolgok, de, de, de egy nagyon sötét képet fest a helyzetről, hogy az elmúlt pár tíz évben, hogy visszaesett a, a szőlőtermelés, mennyire rossz helyzetben vannak a, a, a borászok, mennyire minőségi problémák vannak, mennyire a közönség is ö, olyan alacsony elvárásokkal vásárol bort, és olyan alacsony áron akar, hogy Amiről így olvasunk, meg látunk, ilyen sztárborászok, az körülbelül a piacnak a 10%-át jelent, és hát a többi 90% az, az a lőre. Aha, de hát ez nem a normális piaci struktúrálás? Tehát, hogy... Hmm. Hagyományos azért van egy ilyen középrétek, nem? Igen, igen. 5%-nek időne lenni, ami még nem tablettás, viszont Aha. már nem de... De egy csomó pozitív cikk az meg arról szól, hogy ez, ez épül ki folyamatosan. Tehát, Na, hát e de... tehát ezekre kitér ha idéz is ilyen pozitívabb dolgokat, és akkor azt így leépíti az, az interjú során. Egyébként nagyon vicces, hogy hogy gyakori ilyen visszatérő elem, hogy beszélget valaki, és akkor az a valaki mond valamit, aminek van egy ilyen politikai aspektus, és akkor zárójába zárójelben odaírja a hogy... mód, és erre nem akartam neki ezt és ezt mondani, mert hogy nem akartam politikai irányba terelni a beszélgetést, de ezért nekünk olvasóknak csak odaírja a véleményét, és szerintem egy ilyen ripor, alapvetően riport kötetben ez nem, nem igazán van helyén. Most csak a néző gyerekek hallják. <há> igen, igen. Ami még tetszett, azért ebben is előkerülnek a zombik, tehát nem maradhat ki semmi könyvből a zombi, csak itt a, a, a zombi a szakmában, a borászatban azt jelenti, hogy vannak ezek az illegális matrészek, melósok, akik a, a, szőlőket, a szőlőt szedik, alapvetően mindenféle napszámos munkát végeznek, ahol rendes napszámos nem akarnak vagy nem tudnak megfizetni és azért hívják zombiknak őket, mert tényleg egy ilyen folyamatos részeg állapotban vannak, néhány év alatt egyébként ilyen mindenféle sérülés is történik az agyukban, és akkor ilyen összefüggéstelenül beszélnek. De nagyon tetszett, hogy a zombi kifejezés itt is megjelenik. Ami még érdekes nekem, tehát tényleg egy ilyen nagyon sötét képet fest, minden egyes meginterjúztatott borász az a magyar paraszt, viselkedést hoz és elmondja, hogy neki milyen rossz, és mennyire tarthatatlan a helyzete, és a csőd szélén, vagy már a csődön túl van, és a, az állam is izé húzza meg a, a, a éttermek, meg egyéb helyek, ahol nagyobb tételben eladja azok is, hogy hogy lehúzzák, meg mit tudom én. Tehát minden egyes meginterjúztatott ember, illetve interjú alany, az egy ilyen panasz áradatot az olvasóra. És én nagyon Érdekes, hogy szoktam hallgatni egy. Inkább korábban, amikor így a, a gasztronómiával jobban foglalkoztam, akkor hallgattam egy, egy good Eats című podcastot, ami egy ilyen amerikai podcast, és az mindig azzal kezdődött, hogy a, nem is tudom, San Francisco-ban valamilyen piacra kimentek, és akkor beszélgettek az eladók, hogy most éppen mi van, mit lehet kapni, mi van idényben, mi az, ami érdekesség, mi az, ami újdonság, mit lehet vásárolni. És van csodálatos hallgatni, hogy érted a káposztától kezdve, az ő adott almáján keresztül, hogy mennyire tud lelkesedni a saját termékért ez a, ez a piacos eladó. És, és tényleg érezni egy ilyen szakmai büszkeséget, hogy ő ilyen almát tud csinálni, meg ilyen káposztát, vagy ilyen szőlőt, ha már így a bor témánál vagyunk. És, és itthon meg van ez a, ez a hozzáállás, hogy minden szar, mindenki ellene van, és tarthatatlan a dolog, és semmiféle egy ilyen büszkeség nincs a szakmájával, meg a, meg a saját termékével kapcsolatban. Nyilván van ez az az X-Star borásználunk, aki, akit nem raknék én... ebbe a kategóriába, de aki, akik nem szerepelnek ebbe az interjús kötetben. Igen, én arra gondolok viszont, hogy ez, ez a könyv, ez nem a borászatról szól, hanem ez, ez, ez, ez a Moldovának a borászatról szóló könyve. Igen. Tehát ha tehát ő manipulál téged még akarva, akar és persze akarva, hogy tehát azt mutatja, amit ő mutatni akar. Tehát te szelektálsz, amikor egy riportkönyvet készítesz arra vissza. Tehát azért Aha. lehet, hogy ettől függetlenül persze mindannyian megértően bólogatunk, amikor arról van szó, hogy a magyar paraszt hozzá lesz. Én nekem, vagy én budapesti lakosként, aztán baromisok közönben néha nyaraltam, és akkor beszélgettem emberekkel a vidéken. De, de azért tehát én beszélgettem olyan emberrel, aki örömmel csinálta azt, amit csinált. Én még hozzátenném, hogy a hátra van az a riportkötet, ami a, a menőbb régióba készült, tehát ez a villány vonal, ez még nincs, meg, meg Tokaj sem, és, és lehet, hogy, hogy attól kell várni majd a sikerstorikat. én legalábbis azt remélem is hátha, de, de ez egy nagyon-nagyon-nagyon sötét világképet mutató interjúkötet. Egyébként nagyon olvasmányos, így tényleg ilyen egy, egy Ültőhelyenben elolvastam az egészet. Van benne egy pár illusztrációs fotó, és vicces, hogy, hogy az meg mennyire amatőr módon néz ki. Tehát ugye a borászathoz szerintem hozzátartozik egy ilyen image, vannak ezek az újságok, meg a szépen fotózott ilyen szőlőszemek, amin így a, a dér így lecsurog, meg, meg a szép borok, meg a szép poharak, és neki sikerült ilyen abszolút, mint én a hátsó kertembe fotóztam volna olyan fotókat belerakni, ilyen teljesen rossz nézetből, meg ilyen nagyon ronda színekkel, meg rondán is van nyomtatva. Tehát még ez a ez a fajta image, amit így vizuálisan szoktak a, a borokkal összefűzni, még azt is sikerülnek így... Direkt rontani. Nem tudom, hogy direkte, vagy csak így katong, kattingatott valami, valami saját kis kamerába, és abból ez jött ki. Nekem ő egy kicsit az utóbbi időben egy ilyen lelkű profét, aki a világ pusztulására hívja fel a figyelmet. Most azon gondolkodom, hogy mit olvastam tőle, úgy igazándiból, és mit vonat hogy megcsapott igen, az ügy. Az teljesen rendben volt. Tehát nyilván nyomasztó volt, mert ez egy, az egy kemény, kegyetlen küzdelmi élet, vagy mit tudom én, de volt de, a de kamionos riportkönyve, Report könyve. Igen, de nem, nem volt. volt a börtönös, amiben édesapám is megszólalt egyébként. Ó, ó. Szóval én nagyon, nagyon, nagyon szerettem a régi riportkönyveit is, meg a regényeit is. Meg o, a regénye is tak jók. És pont, pont, tehát úgy, úgy mentem ebbe, hogy sejtettem, hogy ebbe baj lesz. Én mostanában csak ilyen mit tudom, én politikai véleményt itt-ott olvastam tőle, és tudtam, hogy ez ilyen leszólós dolog lesz, és szerintem tehát az is egy ilyen visszatérő elem a könyvbe, hogy Egyedül mi magyarok hiszük azt, hogy, hogy a magyar bor az világhírű, meg hogy jó magyar borok vannak, és nem tudom, én hiányom, hogy azért valami büszkeség kell, hogy én, én szeretem ezeknek a boroknak egy jelentős részét egyébként, így van, van a kedvenceim, és szerintem nem kell leírni. Nem, Most, nem. most már mondd, hogy melyik területeken járt most akkor a mester. Hú, most ezt nem tudom, neked ilyen volt, kert, meg ilyen, nem is tudom, Eger volt. Felvidék. Igen, igen. Vadacsony. Mondom, ami nem volt, ami ami hátran, az a villány, meg a... a mit mondtam, a... tokai, tokai Tokaj, igen, igen. Hát most is volt ott kettő, azért nem a bor jut elsőre eszembe, de hát... A Badacsonyról nekem igen, meg ott csopak meg ilyesmét. Igen, ott, és, és, és, és most volt ott Badacsonyon ott az évháza lett a, fú, már nem tudom kinek a borászat, a lapusa ház, egy ilyen hatalmas dekor-betonszerű épület, és így a falusiak már oda régen, vagy amikor épült, akkor arra jártunk, és akkor egy kicsit megvetően nézegették, szerintem pedig ilyen, engem megfogott, akkor még nem volt évháza. Bár uh -huh. az volt, bevallom, hogy megfogott. Tehát ott azért így fejlődik, és ilyen elég mondani Tényleg, uh -huh. Hát nem Tényleg, tudom, de mondom, ez a, a, a szar is keserű világkép, ez uh -huh. nagyon átjön. talán túl is beszéltem ez, de mindenképp meg fogom venni a folytatást, és remélem, hogy addigra egy ilyen, kis, ilyen pozitív energiát is beleszül, hát, Kíváncsi Hát mert attól azért um, a kajnálat el lehet mes majd mesélni, úgy emlékszem, nekik volt egy történetük új Péterrel aki letarált írni az egyik borukról, hogy hát az bizony szar. Igen, ha, igen, igen. Azt a követte, mert egy boron nem lehet azt írni, hogy szar. De végül az lett a konklúzió, hogy de lehet. De, de lehet, hogyha van pénzed ügyvédi költségekre. Akkor szar a bor, elég pénzed költségre, ügyvédre, oké. Okay. Ja, és már nagyon sokat beszéltem erről, de még annyit azért hogy tegyek hozzá, hogy még rendkívül ellenszenves volt így a könyvben, hogy, hogy nem tudom, hogy régen is így volt -e, csak nem emlékszem, de gyakran ilyen nagyon negatív véleményt mond az interjú alanyról módon. Tehát, hogy bemegy, és akkor, hogy ú, már piszkos a pince, meg ez meg az a földön van, és hogy um, olyan benyomást kelt az illető, hogy Tehát egy csomó ilyen negatív dolgot így leír explícita nem nevezi meg azt az adott embert, de el tudom képzelni, hogy ha, ha Moldova meginterjúztat és kijön az a riportkönyv, akkor én azt megveszem és elolvasom, és rossz látni, hogy sunyinak, tűnök és amatőrnek. Nem, Balázs, remélem azért olvastál ezen a héten olyasmit is, ami jó. Tehát ami, ami jó könyv, vagy pozitív. Hallgatom tovább Scott Harvát történetét, az mindig így előre visz Ja, értem. Ú, de azért az kegyetlen volt végighallgatni is. Elnézést. Nem, nem, nem, persze, közben élveztem is, de élveztem, hogy és nem és én megint én. azt mondom, hogy helyettetek ki szó és így már rendben van. Olvastal a kereszten dobják föl benneteket olyan hát, hát ezzel én nehezen nehéz, nehéz fogok labdába rúgni. Egyrészt, mert a szokásos sírámomat már nem is teszem hozzá, hogy mennyi időm volt. Mindenesetre az egyik könyv, amivel elkezdtem olvasni, és nagyjából bele is hatoltam a szövegtestben, az a Hertha müller aki tavaly lett Nobel-díjas, lélegzett hinta, ami hát, hogy a vidám szállat vigyem tovább, az egy lágerkönyv, amit a fülszövekben a sorstalanság mellé akartak állítani, de hát persze minden lágerkönyv saját lágerkönyv, és És megvallom őszintén, hogy, hogy a könyvről nem akarok sokat mondani, mert a, a Herta Müllerről annak idején, amikor megkapta Nobel-díjat, akkor sokat cikkeztek, és ő például klategott. klasszikusan az az író az én életemben, akit egyébként nem ismernék, hogyha nem kapott volna nobel díjat tehát nem tudom, hogy nektek így, amikor, amikor Nobel-diat kap valaki, vagy egyáltalán felkerül a tippek közé, akkor hány ismerős. Én nekem, tehát ő így, meg a mostani költő is, gyakorlatilag azért lett érdekes, mert hogy, hogy, hogy bekerült. És ilyenkor ugye hirtelen a magyar kiadások így megugranak, meg hirtelen rákerül a, a Nobel-di maga, és szerepel a boríton. E, Mindenesetre azért vettem meg, mert ezt még mindig a... a első magyar könyvsiker kölcsönző 50%-os könyvei között találtam. Ezek szerint annyian szétolvasták, hogy már megérte eladni. És hát annak idején, amikor megkapta a Müller a könyvet, ő ugye egy erdélyi román száz, aki aztán elmenekült Erdélyből, és ezért volt is egy kisebb bari, hogy akkor ő most az első román Nobel-díjas, vagy, vagy német, vagy milyen származású, és hát ő ugye eléggé lehúzta az egész komcsi rendszerről, a, vagy a a bőrt, és, és jól lehúzta őket. Nem akarta, hogy az első román nobel legyen, de akkor így írtak, hogy hihetetlenül ö, ö, költői a stílusa, és éppen ezért. Tehát van egy alapsztörténet, egy fiatal srác, aki, aki emellett ö, egy száz gyerek, aki homoszexuális, ö, elviszik az oroszok a munkatáborba. És hát és az a munkatából történetek, akár az Iván egy napja, hogy vannak kis, kis, kis momentumok, kis pillanatok, egész életet átítató dolgok, az égség, a, a, ott a cement, a kapcsolatok, és ezek nem úgy állnak össze hogy hogy hogy gyakorlatilag egy, egy világot, egy helyzetet írnak le, és nem, nem feltétlenül történik belőle benne olyasmi, ami elkezdődik az egyik pontján az négy, első évnek, és befejeződik az, az ötödik év végén. De ö, Örülök, hogy nobel kapott ez a hely, mert hogy igyekezem a kezembe került, és elkezdtem olvasni, mert szerintem elég remek a szöveg. Tehát én ezt ajánlom. Egyelőre még nem olvastam el, ezért nem tudom azt mondani, hogy a vége is jó. Azért van egy e sejtés, nem? Micsoda? Van Azért egy van ilyen egy sejtés, se? igen. Hogy nem hát, jó, nem? Hát ö, azt hiszem, hogy a, a, a főhős, tehát az, az nem kérdéses, hogy ő visszajut, Aha. mert ö, már az elején is célozgat hmm. arra, hogy, hogy milyen visszakerülni a világba, de hát ettől még nem biztos, hogy jó. És uh, én dövédre fogom, tehát erről nem akarok többet mesélni, tényleg ajánlom, ez az, amit a snob mm, mm, oda odavezettett, és jól jártam vele. És a másik pedig az inkább csak egy könyvesbólta élmény, amire már nagyon fáj a fogam, ez az új megré, és az elég sokan próbálkoztak idehoz a kiadni megrét, így a mm, 90-es évek óta. Ugye volt régen az Albatrosz, meg a Fekete Könyv sorozat, aztán euh, még egy páran futottak egyet-egyet kiadni, például már nem is tudom, hogy milyen kiadók, euh, de egy szóvánké, magyar is, egyetlen egyet, mert én gyűjtögettem a könyveket, és aztán a park kiadó adott két ki csomót, amit nem nagyon szerettem, régeket újrafordítva, vagy egyszerűen csak kiadta, és most az Agave átvett olyanokat, hogy kezdtek el kiadni, ami, ami még senkinél se jelent meg. Hát szóval ebből kiderül, hát mennyire termékeny volt, ami um, hihetetlen mennyiségben szartta a könyveket, és uh, én megdöbbentve konstatáltam, hogy mit tém, elolvastam már 30 megrékönyvet, és mindegyik, hát egy, a, a jóság is kellene mondjuk mindegyik a nyolc és a tíz között van, tehát a, a gyengébbek is, engem megérint, tehát ezek a felskipszelt uh, néhány szóval ö, ábrázolt szereplők, igazából hihetetlenül párbeszédes, és ezekben a párbeszédekben a kif, kifor, kialakuló, gyorsan megjelenő ö, viszonyrendszerek, meg cselekmények, ezek, ezekben szerintem ez a fickó zseniális. És ö, én próbáltam a tolva, szépirodalmat is olvasni, és azért hülyén fogalmaztam, mert nem csak próbáltam, hanem sikerült is, és, és, és, és ö, szeretem a könyveit, csak ö, csak hát a krimi is érdekes számomra. Mert ugye van egy, van egy rejtély, tehát van egy klasszikus váz, amin van a bűn, és aztán van a bűnös. De nem mindig csak a végén derül ki, de, de azért ad egy kicsit annak is. Tehát van a, van a elem, ami ugyanilyen fontos. Na és most az agavétől kijött a legújabb ilyen megré, és eljött az idő, hogy én, én nem Tudtam pontosan, hogy mikor, de tudtam, hogy október közepén jön ki, és így loholtam a könyvesboltba, amikor végre arra jártam, hogy végre megszerezzem, de még nem lehet kapni. Uh -huh. Azt úgy írja úgy... egyébként a Wikipedia, hogy 75 könyv készült megrével. Az okay, az a uh -huh. az Nagyon sok. Most nem osztom nem nemerével, de a... nagyon sok. Uh -huh. <laughs> <laughs> Igen, és az a vicces, hogy emellett meg számomra nem, nem, nem, nem, nem pusztult le nemerévé a Szímenon. Tehát, hogy, hogy egyáltalán nem aggódom, hogy már a legelsőtől... Na, legelső névég... még egy hallgatót veszítettünk. Aki? Aki nem merefan, nem? Ja, hát, ha volt, ha volt ilyen hallgatónk, de hány megrérajongot nyertünk. Így van. Nem, nem erről mondtátok egyébként, hogy ez is ilyen kajálós karakter? Vagy de abszolút, abszolút Kastró. a feles... Felesége, az, az ugye nincs gyerekek van egy a Madame megré, akinek nem, nem is tudom, mi a, a keresztneve, mert ugye a Magrének zsül. Aha. És... Uh... Vannak ilyen érdekes dolgok, például, hogy megré arcát, azt a soha nem írt volt. Van egy ilyen, fig, egy ilyen furcsa kép, ami inkább a filmek alapján alakult ki. Ugye Zsang Gaben volt, aki szerepelt, de aztán számos uh, uh, megré figurája volt a filmnek, és nagyon szeretik, mert az ilyen Noáros uh, hangulatos. Uh, uh, Remek filmeket lehet belőle készíteni. De például Simonon könyvéből készült egy egy tarbíla film is, a londoni férfi, ami például nem megré. Aha. Könyv. De például arra jó, hogy hogy tarbíla film készén belőle. egy kicsit. Szabad? Persze. Mi bajunk lehet? Tehát, hogy, hogy lehet Noárt forgatni meg mikor mikor az imaga az, az a nyugalom? Ott van a rendőr, elkezdik kinyomozni, Elmegy kajálni, elüldözi az emberét, hogy szóljon már Madame megirének, hogy majd egy kicsit késik, tehát hogy a feszültségnek, ha nem is a teljes hiánya jellemző, nincs meg az a, az a létbizonytalanság, meg az a, az a nihil, ami egy, egy jó kis tomárt a maga lúzereivel jellemez. És csak óvatosan iszik, nem? Hát megré mint mm -hmm. a kefekötő. <laughs> és tehát folyamatosan iszik valamikor már az elején berúg, de igazából ezek a részségek is olyanok, hogy valamiféle kábulat, vagy ilyen ráhangolódás, egy ilyen valami olyan állapotba jut, ami, ami egyfajta ilyen, ilyen receptorként kezd működni tőle. Hmm. Tehát az, az itt a kis gyönyörűek benne, meg a kis izé, biztrók, amelyekben folyamatt, számtalan kocsmát, biztrót bejárva. Az a szomorú, hogy már valószínűleg ennek a 70%-a nem létezik Párizsban, meg a környékbeli kis településeken. Aha. Még gyorsan és el kell utaznod Párizsba és felkeresni egy párat lehet, legalább. Lehet, hogy kéne egy a megrét körcs Aha nagy megrékúra, de de ő, ő lehet, hogy utána mindig ki, szépen hazamegy az asszonyhoz, de valójában a bűn bűnhődés páros, ez viszont nem szokott, nem mindig valósul meg ezekben a könyvekben, tehát hogy aztán kiderül, hogy kitette, kiderül, hogy ki az áldozat, kiderül, hogy mi történt, ez egyetlen nem adja meg azt a feloldozást, hogy itt rendben vannak a dolgok, és hogy a, a, a helyükre kerültek, hanem általában csak a, a, a katorzist az adja, hogy legalább látod, csak legalább bele, bele tudtál pillantani valami gépbe, hogy hogyan működik, de nincs rendben azzal a géppel minden. Viszont ezekben az ügyekben nem sérül maga megré, tehát ugyanúgy megy tovább majd a következő. Regényben nagyjából ugyanaként az emberként, és nyomasz tovább. Hát néha megszakad a szíve azért. Jaj. <gül> nem, nem, ő egy nagyon empatikus és, és beleérző, tehát voltak ennyit sérült, tehát, hogy a, a csalódott, aki, aki, aki nem, nem tudja helyre rakni a világot. Derik egyfajta irodalmi előképek. Oh. <gül> hát Sze úgy, is hogy nem a segédje, Hogy hívták deriknek a segédjét? Harri. Hát Megrének az a baj, hogy, hogy, hogy ö, ö, több segédje is van, tehát több figura feltűnik, van egy orvos. Az a baj, nem tudom, a francia neveket leírva is nem akarom alázni magam azzal, hogy megpróbálom makogni őket, mert sokkal többet olvastam, mint filmet. Lapoán az egyik, a kis Luka, a másik, akkor a, a, nem tudom már, hogy hívják a Dokit, aki szint szerszoktak ebéden, Tehát van egy kis kialakult kör, kicsit olyan, mint a, a az megbén meg B kis izé, rendőrőrs, de, de, de nincsen ilyen klasszikus izé, vatszom mellette. Hát az képes, hogy nem olvastam. Igen, igen, erről beszéltünk. Hosszan <gül> beszéltünk. De, de ezt, ezt megkívántam, szóval ez egy ilyen pozitív ajánló. Holott még nem is olvastad tese. Lehet, <gül> hát hogy, hogy a Moldova könyv is nekem tetszett volna még mielőtt olvasom. Nem, ez én bátran ajánlom megrét, tehát szívesen adok akár novellákat, akár könyveket, és jó jól könnyedén lehet olvasni, é, mindemellett azért megterheli a lelket. Tehát nekem az egyik legnehezebb olvasmányélményem egy megré könyv. tehát az olyan szinten sérült az én igazságérzetem, vagy a, az, hogy a világ el, el, el, el, ki, ki, az egyik lába rövidebb a világnak, mint a másik és örökösen billleg, hogy, hogy hát az, azóta is, hogy ellenden eszembe az ez a könyv, hogy nagyon-nagyon elszomorít. Aha. Tehát, megint találjunk már inkább valami pozitív gondolatot így a végére <gül> Jól, azt, majd, azt majd most elmondja kelt, meg nekem is van egy kis hírem Na, mondjátok, én, én a, a pozitív, csak pozitív dolgot Költséget hoztam már, már ezen uh, Az egyik az egy könyv, csak amikor beírtam a doksiba, akkor még nem sejtettem, hogy felé felét el fogom olvasni a felé a villamoson meg a buszon, a másik meg a weboldal az egyik a kecskeri.hu ami, hát a jó Isten tudja, hogy mióta megy már, most megnézem az archívumunkat hát ott írják. Ez egy olyan oldal, ami naponta egy borzasztóan rossz verset közöl. Mondom a, a mai maiit. az a címe, hogy Szenzáció kiderült az egykor népszerű pár politikai a vasipar centrumál épített kohásztelepő reklámozó dalokat is készített. Ez még egy különösen hosszú cím, többnyire fel, ennyire hosszúak, és akkor úgy szól a vers, hogy Előkerültek vámos és zárai, titkos Sztálinvárosi számai. Oh. <gül> Összes is ugyanilyen szintű aljassá. Nagyon, nagyon... Ilyen ülök a munkahelyemen és sikítve vagyok, a képernyő előtt, és nem tudják, hogy mégis mi lehet engem. De azt érzik, hogy nem dolgozol. Érzik, hogy nem dolgozom, és érzik, hogy ott nincsen minden rendben. Egyébként 2008 márciusában indult, most töltötte be. De egyszer egyszer megkérdezték, hogy mit olvasol, felolvastad, és azóta inkább nem, nem szólnak hozzá ilyenkor, nehogy, nehogy megint megkapják a maguk kis kecsköri modogént. De szoktam egyébként embereknek küldözgetni ilyeneket, és hát ez a, vagy továbbosztják, vagy soha többet nem beszélnek velem. Itt a másik, a harmadik nagyjából. A kalauz elutasító válasz, amit a férj filozofi mar, egy magyarázottan próbálkozik, felesége lebukásakor. Ne jöjjön itt leibnitz amikor a Neibnitz -el. Oh. Csodálatos, abszolút mindenki most iratkozzon fel rá, soha ennyire jót nem olvasott még életében sem. A másik pedig azt, hogy ezt egyébként lehet nagyban is csinálni, ahol nem csak egy kecskerímét van, hanem több. És ilyen műfaj a Limerick, aminek van egy, egy magyar gyűjteménye, mert valamikor a 20. század utolsó napeiban, lehetően már a 2000-es évek után jelent, 2000 után jelent meg, volt egy magyar badal nevű kötet, amit most 2011-ben újítottak fel. A magyar badalba 300 lemerik volt az új kiadásban, amiből van e-book is legálisan 500 forintért, e-pubba és mobiban, ráadásul a kiadónak az oldalán. Ott pedig kikerült aztán valami 50 darab, ami nagyon, nagyon 10 évvel ezelőtt aktuál, aktuál politikai volt, és bekerült 150 újabb darab. És, és azok is hasonlóan borzasztóak, csak az, az hosszabb. Van kettő hosszú sor kecskerimmel, kettő rövid, és a végén valami valami borzasztó csattanó, olyan, amire nem is gondoltál volna, és én gumicsizmával arcon csapos módon ocsmány e, vitt lesz az egészből, és a jellemzően a limerick ráadásul adásul egész sikamlos témájúak van egy ilyen aforizma, hogy háromfajta van belül, az egyik, amit el lehet mondani nők előtt, a másik, amit nők előtt már nem, de papi személy előtt még igen, és van a harmadik, ami pedig a limerik. <susztás> Én, én egyébként itt kell, hogy elmondjam, írtam egy nagyon jó limeriket egyszer, és tudom. el, el szívesen elmondom nektek. Halljuk, halljuk. Juk. Jó. És fú, várjunk, csak fel kell idéznem. Igen, már nem tudom, mi a címe. Így hangzik. A, a troll, csíptem fel Oszkárt, van pénze, fizet a Beszkárt, de mire száz pengő, ha a főszerf Pangó, őben nem csak ujjal Hmm. Gyönyörű papi személy. Formailag nem. is, tartalmilag is kifogás. Abszolút. Én szerintem ennél jobb limeriket nem fogok életemben érni. Tehát akkor már is kell többet. Nem, van ezt, itt ennyi volt, ennyi volt. De ezt hogy ezzel jól példáztuk, hogy... hogy, hogy és hogy. most a nem erre rajongók, a papokat is elveszítettek. <gül> Igen. Ja, és még egy dologra hívjuk fel gyorsan a figyelmet, hogy egyébként, hogy a tíznyel több limeriket olvas az ember, akkor elkezd kecskeri límekben gondolkodni, erre azért így vigyá igen, meg meg agyvírus. Igen, leküzdhetetlen az egész tegnapi estémiára ment rá. Na még valami, fiatalok? Igen, egyetlen egy hír, ha Vissza, visszaszereztem a szót, az van, hogy, hogy a siker a hármas könyvelés rámhulló fénye, az már másokat is elvakított, és, és oda jöttek a csillogásra, mert hogy lesz ez a, az SF portálos rendezvény, ami jövő hónapban 12-e lesz az SF nap, haszom ez a fantázia neve? Ötletes. Fogalmam sincs, én tehát, a, csak tehát. egyszer moderálok valamit, és annyi. Igen, és most az felhívtak, hogy, hogy az i-könyves I, I kerekasztalnál szeretnének felkérni olvasónak. Hogy én leszek, én képvisem az olvasót, és hogy a, a, a Mátyás azt mondta, hogy hát van az a weboldalatok az a könyv és hát gondoltok, hogy akkor. Kúr! Cool. Ez pozitív egy gyorsan leállítom a felvételt, mert megijöttök valami világ végébe. <laughs> akkor jó észak egy, Hello. Wait.